Значението на Христос за развитието на човешката душа Влизането на Христос в света означава това, че когато човек правилно разбере Христа, той се научава да си служи напълно със своето самосъзнание. И той прониква цялото свое самосъзнание, съзнанието за своя аз с разбирането, че неговият аз добива власт над всичко, което се намира в него самия. Това означава идването на Христос. Този аз, този себестазаващ аз, ще бъде онзи, който отново ще добие онова, което човечеството е изгубило в течение на епохите след грехопадението. Затова трябваше да бъде поставена видимо пред хората властта на този принцип на аза на всичко, което съществува като процес на външното тяло в света. Тази власт трябваше да бъде показана някога на хората като един велик образец. Това направи Христос, като се въплати в едно тяло, над което той доби власт напълно. Той проникна както във физическото, така и в етерното и в астралното тяло. Това, което лежи в астралното тяло като прегрешение и се проявява като болести в Евангелието на Лука, е наречено обсебване, при което съответният човек привлича в своето астрално тяло чужди духове, при което той не е господар на своята човечност, чрез своите най-добри качества. У онези хора, които още притежаваха онова, отделяне и излизане на етерното тяло над физическото, това заболяване се е проявило до висока степен като обсебване от лоши духове, които действаха така, както Евангелието на Лука ни описва и предизвикаха болести, представящи се като обсебване. Евангелист Лука ни показва как такива хора са били излекувани чрез присъствието на Христос. Той ни показва как това, което действаше като зло, беше изпъждано от Христос, с това пред човечеството се представя един образец, който показва как в края на земното развитие добрите качества ще вземат надмощие и ще действат осезателно. Обикновено хората не забелязват потънкостите, които се крият зад някои неща в Евангелието. Така обикновено се казва изцеление на хилавия, когато всъщност трябва да се каже изцеление на парализирания, защото в гръцкият текст стои думата паралелименос, а това значи човек, който е с парализирани крайници. За тази болест се е знаело в онези времена, че тя произхожда от качеството на етерното тяло. И когато ни се казва, че Христос изцелява такива, които са парализирани, с това ни се показва, че чрез силата на неговата индивидуалност се постигат не само въздействия в астралното тяло, но че тези сили достигат чак до етерното тяло. Така, защото тези, които имат повредени етерни тела, могат да изпитат изцеление. Именно там, където Христос говори за онова, което представя по-дълбок грях и е загнезнено в етерното тяло, там той употребява един особен израз. Това ясно показва, че първо трябва да бъде премахната духовната причина на болестта, защото той не казва веднага на парализирания, стани и ходи, а отива до причината, която като болест действа чак до етерното тяло и казва «Прощават ти се греховете», а това значи, че онова, което се е загнездило като грях в етерното тяло, то първо трябва да се махне. Затова Христос въздействаше както върху астралното тяло, така и върху етерното и даже върху физическото тяло. Един човек може да бъде наранен, например, само като му се каже една изпълнена с омраза дума. Той чувства язвителната дума и преживява това, което е едно страдание в неговото астрално тяло, в неговото сърце. Много по-скрито е това, което е обмяна между етерно и етерно тяло. С него са свързани по-тънки действия между човек и човек, които днес съвсем не се вземат под внимание. Обаче най-скрити са действията, които засягат физическото тяло, защото чрез своята гъста материя физическото тяло най-силно скрива действието на духовното. Христос е показал, че Той може да прониква чрез физическото тяло и да действа върху Него. Той не показва, че Той може да действа чрез Своята сила изцелително и върху тези болести, които се коренят в физическото тяло, но за целта е необходимо да се познават тайнствените въздействия, които преминават от физическото тяло от един човек върху физическото тяло на друг човек, когато искаме да отстраним болестите от физическото тяло. Когато някой иска да действа духовно, той не може да счита човека като едно същество, затворено само в неговата кожа, неговия физически организъм, защото човек принадлежи на цялото човечество и постоянно преминават сили и действия от един човек върху друг и че човек не може да отдели своето здраве от здравето на цялото човечество. Хората допускат това в по-грубите действия, но не и по отношение на по-тънките действия, защото не познават фактите, но в Евангелието на Лука са посочени такива по-тънки действия. Така в 8 глава се казва А когато се върна Исус, народът го прие, защото всички го чакаха. И ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, падна при краката на Исус и го молеше да дойде в неговия дом, защото имаше единствена дъщеря на около 12 години, която умираше. Но като отиваше, народът го притискаше и една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и беше изхарчила всичкото си имане по лекари и никой не е могъл да я изцери, се приближи до него и докосна полата на дрехата му и в този час кръвотечението спря. Следователно Христос трябваше да изцери 12-годишната дъщеря на Яир, но как може да я изцери, когато тя е близо до смъртта? Това можем да разберем само, когато знаем, че една физическа болест е свързана с друго явление, в друг един човек, и че тя не може да бъде изцерена, без да се вземе под внимание това друго явление. Защото когато се е родило момичето, което сега е на 12 години, то е имало една определена връзка с друга една личност, дълбоко кармична. Ето защо сега ни се разказва в Евангелието, че зад гърба на Христа, когато отива към болното момиче, се доближава една жена, която от 12 години страда от една болест и се докоснала до полата на неговата дреха. Тази жена се споменава, защото в своята карма е била свързана с момичето на Яир. Това 12 годишно момиче и болната от 12 години жена са свързани една с друга. И не напразно тук е поставено едно тайнствено число, че до Исус се приближава една жена, боледуваща от 12 години, на каквато възраст е и болното момиче. И тя с допирането си до Христа, е изцерена, защото от него излиза сила, която я изцерява и едва сега Исус може да отиде в дома на Яир и да изцери 12-годишното момиче, което беше считано за мъртво. Защото на момичето липсваха именно у нези жизнени сили, които приливаха в изобилие у оболната жена. И в случая Христос взема от нейните сили, и ги предаде на болното момиче и то оздравя. Така дълбоко трябва да вникнем в нещата, за да можем да разберем кармата, която свързва един човек с друг. Тогава ние можем да видим как третият начин на действие на Христос, действие върху целокупния човек, е посочен в Евангелието на Лука. Именно с оглед на това, трябва да се разглежда по-висшето действие на Христос така, както то е показано в Евангелието на Лука. Така нагледно ни се показва как Духът на Христа действа върху всички членове на човешкото същество. А това именно е същественото. И евангелист Лука, който в тази част на своето Евангелие се спира особено на изцеленията, иска да покаже как изцелителните действия на Духа на Христа ни представя едно разгръщане на Аза до най-високия връх на човешкото развитие. Така Той ни показва как Христос действа върху астралното, етерното и физическото тяло на човеците. По този начин Лука е поставил пред хората великият идеал на развитието на човечеството. С това, което ни представя Той, ни казва «Насочете погледа си към вашето бъдеще, днес». Вашият аз, така както той се е раздвоил, е още слаб. Той има още малка власт, но той постепенно ще стане господар на астралното, на етерното и физическото тяло и ще ги преобрази. Пред вас е поставен великият идеал на Христа, който показва на човеците каква може да бъде властта на духа на астралното, етерното и физическото тяло. Това, което Христос можеше, е идеал за всички човеци, в течение на развитието всеки човек ще го постигне. Това ни е показано в Евангелието на Лука, чрез изцелението на различните видове болести, които са във връзка с различните тела от страна на Христа. И както Христос проникна трите тела на Исус, така и човешкият дух, постепенно в течение на развитието ще проникне и ще завладее трите тела на човека – астралното, етерното и физическото. И тогава той ще постигне своята свобода. Но без Христос това не може да се постигне. Христос, с слизането си на земята и извливането на силата на любовта в земното развитие и в човешката душа, с това той укрепи човешката душа, за да може да се разцъфти да се пробуди духът в нея и тогава тя ще получи свободата си, като се съедини с духа, който е едно с Христовия дух. Ако Христос не беше дошъл на земята, тогава развитието на човечеството така би напреднало, че азът би се изявил напълно но колкото повече би се изявява лазът, толкова повече биха изчезвали съществуващите по-рано изпъкващи качества на астралното, на етерното и на физическото тяло. Всяко старо ясновидство, всяко старо господство на душата и духа на тялото биха изчезнали, защото това би било една необходимост на това развитие. Човек би станал един себесъзнателен нас – обаче един нас, който все повече и повече би довел човека до егоизъм, би го довел все повече до там да направи да умре любовта на земята, да направи да изчезне любовта от земята. Хората пак биха станали азове, обаче напълно егоистични. Това е важен пункт в развитието. При идването на Христос, човечеството вече е озряло да се издигне до развитието на Аза. Но същевременно, чрез това, то беше изгубило способността да му се въздейства по стария начин, чрез закона, даван отвън. Закон, откровението на планината Синай, можеше да действа в онези времена, защото Азът не беше се изявил напълно и астралното тяло тогава е стояло най-високо, по отношение на другите членове на човека и е могло да се влее и отпечата онова, което трябваше да върши, за да действа правилно във външния свят. Така законът от Синай бе даден на човечеството като едно предварително откровение, но същевременно като едно последно откровение пред новата епоха, преди азът напълно да се изяви. Когато се изяви, тогава човек, ако не бе станало нещо друго, би гледал само на своя аз. Човечеството бе озряло за развитието на аза, но Аза би бил нещо празно, съд без съдържание. Той би бил един аз, който мисли само за себе си и не би искал да направи нищо за другите човеци, за света да даде съдържание на този аз, да го тласне към такова развитие и той да излъчва от себе си силата на любовта. Това бе мисията на Христа на земята. Без Христа азът би станал като един празен съд. Чрез идването на Христа азът стана един съд, който все повече и повече ще се изпълва с любовта. Ето защо Христос можа да каже – на окръжаващите го. Когато виждате да се надигат облаци, вие казвате, че ще дойде такова и такова време. Така вие съдите за времето според външните знаци. Но вие не разбирате знаменията на времето, защото ако ги разбирате, ако можехте да съдите за тях, вие бихте знаели, че в душата ви трябва да влезе Бог, който да проникне, и тогава не бихте казали, ние можем да живеем из това, което сме получили от древни времена. Това, което произхожда от древни времена, ви го дават книжниците и фарисеите, които искат да запазят старото и не допускат да се прибави нещо към това, което по-рано е било дадено на човеците. Това е квас който не ще произведе вече нищо в развитието на човечеството, но който казва, аз искам да остана при Моисей и пророците. Той не разбира знаменията на времето, той не знае какъв поврат става в човечеството. Това е смисълът на думите, които Христос е изказал на окражаващите го, че никак не зависи от наклонностите на отделния човек, дали някой иска да стане християнин или не, а това зависи от необходимостта, в по-нататъчното развитие на човечеството. С проповедите, които ни са предадени в Евангелието на Лука, Христос иска да накара хората да разберат, че старият квас на книжниците и фарисеите, който съхранява само старото, не е вече достатъчен. Могат да вярват, че той е достатъчен само за онези, които не чувстват задължението да съдят не по своите прищевки, а според необходимостта на развитието на света? Това иска да каже Христос на хората чрез своите проповеди, които са предадени в Евангелието на Лука като знамение на времето. Ето защо Христос нарича това, което книжниците и фарисеите искаха лъжа, Нещо, което не отговаря на действителността на външния свят. Това, иска да каже този израз...